Inna alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min sayyati amalina Min yahdi illahu falamudilla lah Min yudlil falahadi lah Wa ashadu an la ilaha Inna allahu ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasooluh As in the war Dovajda musimina sato Me izincje në tematëve tona që ke prim, kemi premtuar në pastrimin e shpirtit dhe kemi folur msimin e të kaluara por disa cilësi të gabuara të cilat duhet i rregulloj besimtari. Gjithashtu do të flasim edhe sot për një cilësi tjetër të keqe për të cilën do të uruohet besimtari. Ma dhe duhet të prësaj shumë Sepsa jo është këtërruese Dhe Djetarët kanë përshkuru atë Si nga Sinësit e para të këshia Të cilat kanë ardhur në tokë Edhe këtë sinësit e sësitia e Hasedit Që është Hasedi? E, hasedi ju në rabë e vlezër dhe, dhe të thotë Zili Zili në gjurë Shqipe i themi zili ose smir do me thëm do me koptimi qëllimi sa i fjale ose këtë termë që përdojnë Islam dhe thot që ta uresh mirësin që i ka dhenë Allah subhanu wa ta'ala një personi për për sëris ta uresh mirësin që i ka dhenë Allah një personi ka thënë një përdjetarit që i një qëtë El Gjurjani qoftë hasidi është ta ndërrosh, do të them ta urrësh edhe ta ndërrosh. Ta ndërrosh ngaqimin e një mirësie që i ka dhënë Allahu një personi. Do të them që ti e urren të mirë sepse Allahu ka dhënë një mirësi ti personi. Edhe ndron që Allahu ta hiqë të mirësinë ti personi, kjo quhet hased ose zili. Ë gjithashtu ka thënë një tjetër, hasidi është dhimbja që ndjen njeriu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 dhëtë patit e që bëndallim në mëndë disa gjërave. E pa e gjë është, dallim në mëndë hasedit edhe garës. Një person ka hased dika, ose dy persona ka hased njëri tjetërin, edhe dy persona bënd gara me njëri tjetërin. Kushtë dallim në mëndë të dyave? Një person që ka hased dika tjetër, dëshiron që ti reagohet dhe ti mjësia. Kurse një person në si një bënd gara me dika tjetër, A i përpichet të arrije dhe tjetër në mirësin që ka a i Por pa dëshiruar që ka mirësi të largohet vlajt ti Thamë në më kyrës dhe linë në mëndë hasedit dhe gara Si mund bëj njeri ju më dike tjetër Dhe që ku flasin për gara Këtu bëhet qëllë për gara në punt mira Ndërsa gërimin në qështën dynjas Ku shakus të e më shumë pasuri Ku shakus të e më shumë makina Ku shakus të e më shumë dyqane Normalisht kjo gara dhe pse është e lejuar në origina, jo, nuk është e përqyshme për besimtarit. Për besimtarit nuk bën gara për qështë dëmjas, për bën gara për mjësita e heretit. Dhe normalisht që gara në qështë dëmjas, e qënë njeriun që të zhjithë edhe në përharaman. Kërë qëllim jonë është kuplasi për, për gara të mira. Edhe dalimin dhe me të hasetit dhe gara, së kjo që thashë. Kërë gjithashtu dalimi ose për njësimin me dy gjëre tjera kemi në më dhënë të kuptohet ku shë dalimi në ndërmjet ose njëshmërinë në ndërmjet hasedit edhe kopratësis hasedit edhe kopratësia janë dy zilësi të ullëta të dy janë të këshia i uren islami dhe e, duhet që njërët bëjë i farë dalimi me tyre edhe përsa to kanë njëshmëri shumë mabë dallimin e kooperacis dhe edhe, edhe hasidit asht se kopraci trëgohet dorë shtranguar për atë që ka i në dorën e vet trëgohet dorë shtranguar për atë që ka i në dorën e vet ku ze hashiu ose ze ziliçari trëgohet dorë shtranguar për atë që nuk është ndorë në dorën e tij por është ndorë në dorën e Allahut unë trëgoj koprac fmirësit e Allahut që ai si ka në dorë po i ka vënë te Allahu do të thon hashiu dhe ziliçari është Nji nga kooperazë më e madhe e gjithësinë e botës. Edhe kë ka qenë një përcisje e xifutëve. Si do t'rrojmë në argumentin e mëposhtëm, ka qenë një përcisje e xifutëve që ata kishin hased të madh. Edhe pse ata kishin kooperazi, nuk i jepën atë që kishin dorë, por gjithashtu ata tregohën të kooperazë për atë që ishin dorë të Allahut më dhuruar dhe doli vetëm për vete. Ë, çësia e tretë është dallimi ndërmjet Ha hasedit keq dhe hasedit mirë. Dhel pyetja, a ka haset keq dhe haset mirë? Theni po, hasedi nda në dy lloje. Ndaj haset keq dhe haset mirë, nëse do na në lejohe ta quajmë haset, e po them besoj se kjo lejohet sepse profeti sallallahu alajhi ve sellem ka quajtur haset. Dhe ka thënë në hadithin e saktë, "La hasada illa fi't-tayn." Nuk ka haset vetëm se në dy gjëra. E para gjë është një person te cili i ka dhënë Allahu Kur'anin, dhe ai e, e zbaton atë dhe u mëson të njerëzve. Edhe i dyti, një person te cili i ka dhënë Allahu pasurinë, dhe ai e shpenzon atë në rrugt të Allahut subhanuhu te ala, ose e shpenzon atë në, në hajr. Ë ka lejuar profetit sallallahu alajhi dhe selemi që muslimanët këtë hashen këto dy gjëra, mirëpo qëllimi hashen në hadith nuk është që ti të ndrosh që Allahu të që të heqë mëshirën ti personi por që ti të nderrosh të kej si ai. Kështu që dallimi midis hasedit të keq dhe të keqë mirë kuşë është, është në dy pika. E para është që hasedi keq do thotë që ti të nderrosh ti e largoj Allah mërsini tjetrit dhe të terapi ty. Edhe dallimi dytë është që të hasedi i mirë njeriu nuk ka haset ose zili, vetëm se ti do gjërat e mira që janë te Kurani edhe të pasuria që përdoret për hajr. Kurani i cili zbatohet dhe mëson njerëzve, të mësimi Kurani që zbatohet dhe mëson njerëzve dhe të pasuria që përdohet për hajer, vetëm këto dy gjëra ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, mundet që njeriu tek zili do të thotë si që të ndrojë, të ke si çikaj person që i ka, fto mirësi, edhe nuk qoftë ky hasedi keq, por qoftë i lavdëruar tek Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithet që transmetojmë në Muhamx dhe është hadithi sakt, është ngjashëm me këtë, më këtë të mëtejthi që thamë tash.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 siç e shmezonin pari. Fut profeti sallallahu alejhi dhe selem këta të dy janë në shpërblim njësoj. Dhe kjo është një lloj ilie e mirë e ngjashme me atë që përmendëm më sipër. Edhe për të tretën ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem, është një person të cilit i ka dhënë Allahu pasuri, por nuk i ka dhënë dije, domthonë nuk ia ka dhënë të vërtetën. Edhe ai thotë shmezonin pasurinë e tij në Tqia dhe më gjuna ka këtë. Edhe i katërti është një person i cili nuk ka pasuri dhe as dije. Asu një njeri vërtet në dhars nuk posedon dynjën. Foth profeti sallallahu alajhi wasallam për këtë. Edhe ky thot i katërti është i, i barabartë me të tretën e gjinof, sepse ky thotë ndron se kur të kishte pasuri bashmendon se i si tretën e të keqe. Në qëllimin tu është për të bërë dallimin ndërmjet hasedit të mirë dhe hasedit të keq. Edhe këtu mund të kuptohet domodin që hasedi i mirë nuk është ose nuk do të thotë që njeriu tan dorojti e largoi, ti largoje mirësi Allahut tjetrit, por ti e ndërron që Allahu të japë mirësi të si tjert. Hasedi është i prehsmundjeve të këqia, të cilat kanë hyrë tek popujt e mparshëm dhe ka hyrë dhe të edhe tek muslimanët. Edhe, domethënë, shkaqet e hasedit ose shkaqulësori i hasedit kush është Shka që të haset dhezjen Disa, mund themi për tyre është Urejtja që ka njëriju për dika Urejtja që ka njëriju për dika është ty në të Që ta urej dhe Menësin që ka këj person Që ta ndërëj Që Allah ta poshtroj e të E më rra Një për e sujeve është Kopratia e njëriju Disa njërizen e ishë koprat Sa Këtë Nuk janë kopas vetëm për atë që kanë në dorën e tyre, por duan ose androrin sikur ta kishin gjithë dyja në dorë, mos i jepni njerëzve asgjë. Sikur ta kishin shiun në dorë ata, nuk do të çonin se njerëzve dy pika shëjo. Dhe Hasidi përfituerohet më shumë tek njerëzit të cilët janë të barabartë në një grad një fushë aktuar. Nivosi aktor, domethënë, nëse 22 njerëz punojnë të njëjtën lloj 11 pune dhe janë rival. Te këta mund të përfitorohet hasedi. Ndërsa nëse ata nuk kanë rival, zakonisht nuk ka hasid në mes tyre. Si pshovoll, dikush është mjek, kurse tjetër është inxhinier. Zakonisht në këtë lloj fushatë ata nuk kanë hasid për njëri-tjetrin. Ndërsa nëse të dë dyja janë mjek, ose të dë dyja janë horxhallar, ose të dë dyja do jenë mësues sa, ka shumë mundësi që ndër me tyre të ketë hasid, edhe të ketë domethënë urrejtje të keqe ndaj njëri-tjetrit. Njithë është një përshkaqe dhe kërështu njërë këtë haset dështë njërë amca. Mos njohja dhe mos dërzimin dhe i të saktimin të Allahët, sëpse besimtarën mirë, aji cilë e njëfë ka dërë në Allahët dhe njëfë emërën cilësitë Allahët nuk kam mundësitë këtë haset. Dhe më thënë që të zëproj atë që i vjenë atë në mund nga hasetit i. Besentari i mirë është ai i cili dorëzon te Zoti Allahu subhanahu wa taala dhe e di që çdo gjë që vjen vjen me saktimin Allah, e Allahut më dhëruar. Prandaj ai nuk e urren mirësinë që i vjen Allahut dikujt sepse çdo mirësi që i vjen dikujt ajo i vjen me saktimin Allah, urren, e Allahut subhanahu wa taala. Dhe asati e urren atë që u urryen në vërtet saktimin e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk i e durzuar kaderit që ka vendosur Allahu te krijesat. Kjo do të thonë është në domosish që është një lloj kundëstimi kaderit të Allahut, është gjë e keqe, gjë e rënd. Si shtohet Thot një përselevëve Thot haset qiu është armiku i mjësit së Allahot është armiku i mjësit së Allahot I dhe është thua është armiku i ka dherit Allahot Haset qiu jithë është thua është armiku i ka dherit Allahot Allahot ka të rëgurë në Kur'an Në disa ajete për qështën e haset Edhe Mundë themi në shkurti mirësht që një për këture ajete është në surën përkare që ka të reguar Allah s.a. për që futët. Thot, vëtë dhe këthi u min ehlën kitabila u jordunë, ku min ba'di imani, ku më kuffaran, hase dhe min rindje më fusihim. Thot, kanë dëshirua shumë për e ndjekëzve të libidën, për që futëve. Kanë dëshirua që t'u këthejnë njude, pasi këni besua, mus besim të arë, thot, nga hasedi që kanë ata në vetët të tyre, thot. Pasi u atyre u shbër e qartë e vërteta. Pasi u Silësia që futëve është Ata janë haset qi, kanë haset Edhe arsyeja Që ata nuk e panuën Vërtetën ishte hasedi Arsye vërtetë se nuk e besuan Profetit së njën që futëve Po të qikosh me dine Që futëve të me dine se njën njën shumë mirë Profetit së njën dhe dini që ishtë dërgujë Allat E me gjitha të Ata nuk e besuan Tërgohet Që ku Profetit së njën Luftoj një prefise dhe të qefutve edhe fitoj edhe i mori ata për të më vërarë mori një për të parëve të tyre i cili queshe hëje i më në lakhtop ose t'i kusht jetër edhe bën gajtë për të më vërarë edhe i thot kën hëje i thot shikothot unë nuk jam bërë pishma pëse kam luftuar të u Mohamed thot, edhe pëse dhja që ti i dërguri Allah, thot por kush i hap luftë Allahot, a i shi mundur. Që sëpohon Allah, e dinde shumë mirë, që kush i dërgurë Allahot, me gjithë të nuk ishte bërbish ma mëse kish luftuar, nga hased i ma, se kishë në vetë në titot. E me gjithë të e papa i e dinde, që kush luftonë Allahot, a i shi mundur. Dhe mund tjo është vërdetimi, ansa që të ka tërgu Allahot, që ata ka në pas has hased shumë mafë. Dhe, dhe sot e kësa e dita, ata ka në vetë e tyru një hased Edhe sot, sot e kësë e dire, ata janë të cilët e drejtojnë E drejtojnë në mëthënë të heshtën dhe shtizën dhe armët këndrejtë muslimanve Dhe përpikjen që t'i shfarosin dhe ku do që t'jen Gjithashtu ka të rëgurë Allahu s.t.a. që nga hasedi matë që kanë ata Që futët Ata do të dëshëroni që ku mosu jebni njëzve Edhe që ka të vëgëllë, thot Thotë Allahu s.t.a. për që futët Mileki, la nqira, am lahum naseebun min al-mulk fa idhan la yatuuna an-naasa naqira am yahsuduna an-naasa ala ma ataahum Allahu min fadli thot akaan ata ndej pjes prej pushtetit domethën po sigurt kishin ata ndej pjes per pushtetin te Allahut subhanahu te ala ata nuk do te jepnin njerve ne nje naqir era naqir jun junab ça do thot e keni par fare ne hormus fare te hormu arabe Fara huma arabe keni parasysh Fara huma arabe ka domethën rsi njëse si fara gruri dhe jeshme fara grurin. Në njëra është e mbledhur, në anën tjetër nuk ka nuk ka domun të çarkë, ka një vend anë çarkë. Në anën e kundër ose ose vizës, ka anën kundër ka një pik. Ka një pik, pik mundës, një pik si tip kërthize ndonjëherë, mundës aty. Kë quhet në qir në gjun arabe. Kë gjun arabe kë quhet me qir. Në më në diska pa vlerë, shumë e vogël Thëtë Allah i madhurë që që futët dhe këta ka i që të vogël Pa dhe këtë pikë nuk do e jepë njëzve Po që së do kishë një gjëta Por së të ndohar, thët Që futët Thët, a kanë hasedë ata Për atë të mjësi që mu ka dhe në loë njëzve Të regonë në më në që kopratësia të e madhe Kopratësia të e madhe I ka qura ata që të kenë të të loë hasedi Në më thënë, kop Urrejtja gjithashtu që ka njëri për një person e çon që e çon njerin gjithashtu në hased. Dhe kjo është silësia e çfutve. Allah subhanahu wa taala na tregon këtë gjë që futve, të jështë, ne të ruhemi dhe mos u ngjajmë atyre. Jo ështëu ka treguar Allah i vëdëruar një grup tjetër njerëzish, të cilët kanë hased dhe shfaqin atë nuancën atyre. Fot Allah subhanahu wa taala se yekulul mukhallafun itha ntalaktu mina maganima li ta'khudhuha wa daruna nattabi'ukum. Do thonë ata të kanë mbapa, të cire ka nginu në bapë, të cire nuk shkojnë luft me prof. S.A.S. me sahabët. Shkojnë, sepse nuk do një luftonë në rukët Allahot. Kur ju të shkojnë i thotë për të marrë plashkën e luftës, ata do thonë, në lejoni që të dhimë dhe në me ju. Juri i dune, ju betë dilu këna më Allah. Ata duen të ndryshojnë fja në Allahot. Thuaj, Fathullahu subhanehu kul lentattabiuna nuk kemi për ta ndjekur kedhalikum qala Allah min qabl. Çu ka thënë Allahu përpara se ju zënë ndiqni nga brapa, nuk kemi marr bashkëftë. Fa sayquluna bel tahsuduna. Atade thonë ju përkundra zinuen lejonin, nëse se ju na keni hased. Bel kanu lafqauna illa qalila. Fathullahu madhuar dhe por ata thotë nuk kuptonin. Thot. Kuptonin shumë pak thotë. Në vend që ata mendonin se ata kanë hased neve, pandan se ata domodin nuk na lejojnë as që z vint marr me me me ta nga nuancat e tyre me ndetologji dhe normalisht e kishin haset për besimtarë që pse ata marrin ose mos marrin, prandaj duhet të indikojnë nga mbrapa. Kto janë disa jetë që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala kur apo hasedit, dozë profeti sallallahu alaihi dhe ka folur për hasedin në disa hadithe dhe ka treguar dëmin e tij. Për këto hadithe është hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma se ka djuar profetin sallallahu alaihi dhe thot kur të dëshirohet Persia edhe të qirohë gjithashtu vëndi rëmakëve vë që fa popullu dhe jeni ju o të të sahabëve në si dhe silën ju në si dhe jeni më një djetërin i thot abdurrahmanim në arufi i përgjitë të profetës sërëm dhe i thot ne thot dhe jemi si qka ordërua dhe, dhe, dhe i dërgu e ti i thot profetës sërëm mos dhe jeni ndryshe tha ju tha jodha kurdo çdo të vao ju dhe do të bëni garë me njëri tjetrin, do ta keni haset njëri tjetrin, do t'i ktheni një shpinën njëri tjetrit, do ta urrëni njëri tjetrin, edhe diçka të ngjashme me këtë. Mopas sot për vitosin do shkoni tek fukarejtë muhajirëve dhe do tifusën ata në shër me njëri tjetrin. Për më pas sot do shkoni tek fukarejtë muhajirëve dhe do tifusin ata në shër me njëri tjetrin që të vrasin njëri tjetrin. Hadithin transmeton Imam Muslimi. A diku tregon një lëndë se dyndja është një prej shkaqeve kryesore që e fut njeriu në haset. Dyndja. Keni parë një herë që muslimanët kanë hasur një idem se hum xhenet? Ja. Çka qetun xhenet? Jo, ja. nuk ka as për të lëndjes, sepse xheneti është i gjerë, nxit gjithë. Po ze kush ka vënë në vet? Kur se dyndja ngjëson e ngushtë, pra edhe njeriu do ta kemo mos e ket ai. Fillon në bankar, mos e mendoj do t'ja marrë domthonat. Mirsin Allahu tjetër dhe do ndërron që Allahu të heqë dhjetë vit javë këtij. Domthonë, dynjaja është një përshkaqeve kryesore që e nxisin njeriu që ai të ketë hasit dëzë ti. të tij. Domthonë, këtë gjynav ka gjetur njëri dhe fiton për hir të çar, për hir të 2 lekëve të cilat s'ka për të marrë me vete. Allahu mund kujtohet para çkohash, para disa vitesh, shkolën e të varrëzot me njeriu tim dhe Subhaana Allah po tregonte për një person që kishte vdekur para disa vitesh, më tha vallallai, "Ky person tha, nuk e ka ngopur barkun e tij në këtë dhunja ndonjëherë", thoshte Subhaana Allah. Ky person ka jetuar si xahir, ka jetuar kuşh po thonë Subhaana, ka vujt shumë në dhunja. Dhe vësh vallallai ky person s'e ka ngopur njëherë barkun e tij në dhunja. Edhe un po mendojsh atë thoshte Subhaana, ky person ndejti në këtë dhunja sa ndejti, nuk e ngopi njëherë barkun paske vujt ke shumë. Çfarë morim me vete? çfarë mori me vete po i çem kupt baunë gë dunia çfarë mori me vete çfarë i ngjelen njeriu pasen kur vdesi i ngelet vetëm gjunafi i hasedit dhe gjunavi tij të gjitha atyre pislliqeve që ka bërë për hir të për hir të dunjas subhanallahu se al çemët a gëçelët si ajo plaga shtrig plaga e shëmtuar e cila i mashtron njerëzit në fund i herdë humner edhe o thotë të tjëre mosë pafshim Nuk u pafsh, më nukë thotë një pafshim më thotë mosë pafshim më shkoni gjehne mësë atë të meritoni për hirë dëjës subhanë dhe qonë njëriun në hasët në dërtjërë se si së të rëgonë profetës në këtë hadith gjithështu ka të rësmetuar bojë radhjëllanu nja di tjëtë nga profetës sërra të senë në se ka thënë innehu se ju sëjbu umëti da ul um سمودية أو ميتة مباشمة قال وما دعو الأمم إثان رجش سمودية أو ميتة مباشمة قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج فالبرافيت صلى الله عليه وسلم Së mund e ometën më pashme është mendimasia, kërneria, shumimi, garimin dënja, lagimin në njëri tjetëri, hasedin në njëri tjetërit, patrecit në njëri tjetërit në fundfarë, vrasja në dëmit njëri tjetërit. Hadithin e ka transmitur të abarani me e zinjëri transmitimit sakt. Subhanallah, këtë dënja e ka qëndyrë e qënë njëriun që a i dzirë në vlezët e ti e në fundfarë e pësët me i të gjëhnemit. Në nuk është qëllimi këtu vleze që Kërë thejmë që dënjarë, nuk e më përë qëllimi që ti më sërkosh dhe dhe në tënde Ajo që është dhe dhe dhe dhe dhe kërkosh Këtu bëzë fjalë që njeri dhe përhirë dënjas Bëm pa dresin njerëzve, u hynë atyre në hak U bëmë bë atyre të gjithë të të shijat Dhe dynjan, dhe të më përfituar dënjan Dhe ma në saj, a i më i të në qëhënimin Gjithashtu ka të resmetuar Ebu Horej radhiallahu anhu, se profetis sallallahu aleyhi sallam ka thënë, i jaku madhën, po të rrua ju një për mëndimit keqë, ose për mëndimin për gjithësitët. Në mëndë, në mëndë, në mëndë, në mëndë, në mëndim, mëse përdojnë të si sigurë, se e mund të të gjithë, mund të të vërtetët. Fejnë nga dhëvanë në këtë e belë hadith, sepse mëndimit është, bëse d Pase thotu wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaaromu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ka dhan disa parosi shumt mdhaja fot. Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe mos e spiuni njëri tjetrin, mos garoni me njëri tjetrin, mos u nxjesh dynjas. Mos e keni haset njëri tjetrin, mos e keni haset njëri tjetrin. Mosë u rejni njëri tjetërin, mosë i këthejni i shpinë njëri tjetërin, dhe jini ose bëhun i robri të Allahot vë lejzër. Më thënë urdra, të shkurtra, të qarta, të prera, për atë që dëshironë fitë të gjenetin. Thënë dërtja, u ala të hasedu, mosë kini hased njëri tjetërin. Sepse hasedi e shkateron njëri unë. Hasedi, e shkateron e dërmon njërjun. Qështë që thëtë Profeti S.A.S. në hadithin që trasmeton Zubejmë në l'Awwam, rradi Allah nëhu, thëtë, në debba i lejkum dhavu l'umëm, thëtë, hyjë të kjo, së mundja më metën dhe pashme. El Hasedu al-Bagba, ka thënë Hasedi dhe Urejtja. Hië El Halika, thëtë, El Hasedu al-Bagba, Hasedi dhe Urejtja, këtoja, thëtë, janë atë që jan La kulu të hliku shharë Nuk po them që ajo të ruan flokët Por them të ruan fen Në më thënë hasejdi dhe u rejtën Në më një tjetët Sepse nuk ka mund të tjetë një person të këtë hasejdi dhe u rejtën Në më dhe një person që ka hasejdi dhe u rejtën Që jetë të bashkënë dy bashkë Dhe bënë një Një smundje E këpë lavidur E përbërë të një riu E cila bëhet shka që tja ruaj fen një rjutë Thot nuk për them që ruën flogët Për them ruën fen Pase thot profetës salem Walle dhe në fsi bjedi La të të khullur gjennë të hata të u minu Thot pasha të në dorë dhe të cilin shpirtim Nuk keni për ty në gjennë dhe e sa të besoni Dhe nuk keni për besua Dhe e sa të duoni A të të regoj për di shka E cila Ua u um, mënë sëvë të lejgje Në mënë që të duoni një një një një, një një një një tjetërit Tha Për hapen O vllazë shikoj subhanallahu. Kam thirrur muslimanëve në selam dhe një një tjetërin ka hyrë në mbytyrë hasedit, ka hyrë në mbytyrë urrëjtja. Subhanallahu kjo është po si për vëllazë. Mbasë disa njerëz mund duket mund duket shumë e thirr. Pse ti i dërgosh një selam ose muslima, selamallahu musliman? Po. Sepse kjo ka ardhur nga Allahu subhanallahu te ala dhe Allahu e di më mirë se çfarë ka një veten e tij dhe çfarë i bën dëm e çfarë i bën dobij. Edhe ne ka treguar në këtë shpallje që ka më profeti i tij sallallahu alajhi wasallam që lëreni selam e në muslimanëve çon në futjen e urrëtis dhe hasënin me tyre. Shikoj, dgjini ato të cilët pretendojnë se nuk javin selam muslimanëve dhe u bëjnë hexher. Urrëtinë e madhe që kanë ndonë për muslimanët. Urrëtinë e madhe që kanë muslimanët dhe hasëdinë e madhe që kanë Sa e këta, ata tek muslimanët. Sa është vëni mirësi tek ata, ata thonë kjo nuk vlem për ta, kjo nuk është mirë, kjo nuk është ukën, nuk është shto. Dhe nëse kanë ata gëzohen, nëse kanë tjetjë hidhrohen. Gjithashtu një prej arsyeve që ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem që futu urrëti në mend muslimanëve ose i largon zemrat është dhe përçarja e safit. Edhe vallahi ke, si si po thekë kemi povutë kemi partë ndëjë. Po shikoi i vënë dhe shikoi shikoi se si falen. Po që si shikon musliman që ata janë në saf, nuk janë bashkuar të ngjitë me një, një tjetrin. Po thëmë, në qimë përshind e sigur që ata kanë urejtë me një i tjetërin Jo fjeshtë bashkë gjithë, gjithë njërë me një i tjetërin Por në të shëqëri, gjithë që urejtë e shë përhapër Edhe lërëksidë me një i tjetërin Nuk kanë dashuri për një i tjetërin, kanë haset një i tjetërin Dhe në të kundër bashkimin safë, si shka thëmë për i dhësrem Ka thëmë mosë në mos, mos, mos argoni, që mosë në argoni, që mosë në argoni, Allah zemë atuja. Unë ka urdhëruar që të bashkoj, të bashkoj me zemrën, dhe vë valla, po të kemi qenë provuar. Valla është provuar. S'kam qem qelluar njëherë në Xhaminën e Profetit Sallallahu Alejhi Salam. Po them një rast tjetër, çfarë, për të qenë në kësaj punës dashurisë zemrës, se si vjen një nga çajë që ti duken shumë thjeshta, por ato janë shumë të rëndësishme, edhe kanë shumë lërmbardh të kanë ballë subhanallahu teala. Edhe qellova, qellova në saf me një person që nuk e njhifte fare. Mbi po njerëzën e Medinës, subhanallahu, jam mësuar se që kalojnë shumë tonë edhe çon safin hyr me safin, nuk do të di fare. Po hyn 110, 100 dhe filloi po hynin njerëz 12, 3. Po problemi ishte po fillon ta bërr rug, stëmbem pasata, ta çajën safin dhe ti do të namazin, e prit, të të namazën, duhet të prit këtu kaluan një. Atë prit më për namazin. Të bezdis shumë. Niti bashku këmo të vllajën. Niti ndër të fuqishëm, ai nga vetëm ana ime eve e buën barikave u ju msoni ju ose po falemi atë zonë ti i fara e buën barikave ti qenë fort po thënë valla më ka hyrë një dashuri e zemrë valla nuk e njeh veparës po Allah një dashuri e pa parë po pse do një dashuri e këtu është një një lloj preke që ka thënë pojo se është preke këmbë me këmbë ka një ka një ndjenë do të çant full zemrën tate se kupton ti subhanallahu po i dëgoj Allah ta ka thënë jo më kot ka një lloj vlerë veçant gjithashtu dhëni selamit Në thëmë, dhe nësë e ka në reglerë dhe të qëmëtë, pa në e nësë në ne dëshërëm që mësë kemë e hased njëri të jetërin, mësë kemë u rejtën dhe njëri të jetërit, ta përhapim selamin të njëri të jetërin. Gjela shtu ka të rëgurë Abdullah bin Amr bin Al-As, radhjëllohan huma, dhe ka thëmë, i ka në thëmë profetit s.a.ll. qëne ya Rasulullah, qëne li Rasulullah s.a.ll. Dje këtë ditë është shumë e bukur. I kanë thënë profeti sallallahu sal alaihi wasallam, kush është njeriu më i mirë? Që do të thëmojnë kjo është pyetje shumë pikante. Çdo njerëz i për nesh dëshiron ta di kush është njeriu më i mirë që ai të titull. Kush është njeriu më i mirë? Sa pydis shumë pyetë e bukur. Edhe fa profeti sallallahu alaihi wasallam, çu ku përgjigj? Do u përgjigjur tek kallupi. Por është përgjit, ka dhe një përgjit, ka të rrgu për bërëndësin, edhe këta. Të duja zemë edhe gjua. Thot, kullu kalbin mahmum, saduqin lisan. Ka thënë gjdo zemë që është mahmum, edhe që thot vetë të nëndë vërtetëm e gjune vetë. Do pyshë një që është mahmum. Ta që shëpë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p i tha në sahabët dhe ura lot këtë vërdëcine gjusë e morën dhesh por që do më thanë mahmum zemën mahmum tha gjdo kushe ka zemën të devoqme dhe të pasër fele mahmum gjuna rabe dhe thot pasërti e zemës gjuna rabe një për po sahabët e këshin dhjuar nuk e di në këptimën e saj i tha në shdo më thanë që ti të zemën mahmum i tha gjdo zemën e devoqme dhe pasër në të cilë nuk ka as gjunafe as për dreci, Azhureti dhe një azhaset për muslimanët. Në themel kush jeni një i e gjunafi, gjunafi, patërsis, e mirë, është ai që ka zemrën e pastër dhe gjuhën e pastër. Në ka gjuhën e pastër për gjëshën dhe ka zemrën e pastër pa pasur për dëshirën e gjunafit, dëshirën e keqe për gjunaf, pa drejtësisë urrejtin dhe muslimanëve dhe hasedit. Ky është personi më i mirë. Tasim moshet ky personi më i mirë ku profeti sallallahu alajelën ka treguar për një person të tillë kur ka parë duke hyr pas të dyndei i tha sahabëve tash do të vijë një person për banorët e xhenetit për banorët e xhenedit këtu ka përshkruar ka thënë ky është personi më i mirë ku zë në hadith tjetër ka thënë që ai është banor i xhenetit ka paj person se njëri si një. nuk njëri pa njohur njëri tjetër pa gërmadës hyn xhami iqudin e, një, një e thjesht, abdes, parë e dytdit e tretë Shkon ndjeki pas have edhe që normalisht shikoj çfarë bën ky, çfarë adhërimi, kishin një gjë të veçantë që bën ky njeri. Edhe s'po valla nuk shikon diçka të veçantë, nuk shikon një namaz kushtedi, ose në një adhërim kushtedi, po ndonjë gjë tjetër që bën gjithë muslimanët. Dhe epizodi i njëri thotë kam dëgjuar 3 ditë rresht, po fenza s'rën thoshë për ty që ti për banuar në Xhenejit, çfarë bën ti? Çfarë punë bën ti? Keni, keni punë, domthonë? i thot e unë nuk bëni pun dhe qamë vetëm se unë thot sa her që shtëri bërfletur gjumë thot e pastore zemë në time thot. e nuk më bajnë zemë në time u rejtje për asë një për e musimamve asë u rejtje asë hasedje e pastore zemë në vetë dhe kjo është zemë në të qenë e ka përshur Prof. Sremtu dhe ka thënë që njeri u mi mirë është a njeri që e ka zemë në pastër zemë në devoqme edhe të pastër prej hasedit prej një dhe shtu Prof. Sallam të atërgur një hadith jeter për dhe më thënë rëzikun që ka hasedi edhe dhe më thënë të shkare pulët keshit për hasedi në zemën një njëriut thot të rësotan e buërë thot Prof. Sallallahu alai sallam lajë një qëtë një anë i thimë narë muslimun katële ka firan thumë më sedde dhe o karab thot nuk bashko në zjarë një musliman që vret një qafir edhe më pas a i që që ndronë ndërveprën tekët të, të qëllimit. Gjithashtu thotë vazdon hadithi. Wala ista ni ani fi johi mumin gubar fi sabilillahi feh juhennem. Gjëja e rëndësishme nuk bashkohen në barkun në brondinë e besimtarit, pluin dhau ndrugh të Allahut po, dhe tymi xhenemit. Edhe e treta, po përveç se ne kjo është ajo që na intereson momentalisht, por dhe nuk bashkohen në zemrën e besimtarit, në zemrën e njeriut Besimi edhe hasedi Nuk bashkohën zemër njëriut Besimi edhe hasedi Për të reguar që këto dy janë të kundër ta Në në hasedi në që është është er si punë e kosës E cila kurhin zemër e kosit besimin Ose si punë e briskut Që e rrua në të Edhe le besimin zera E le besimin zera Allah në vit Gjera shu të transmiton Dambra ibn Tha'lebe Radiallahu anu Se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë njerëzit do jenë do të vazhdojnë të jenë në mirësi për derisa ata nuk kanë haset për njëri tjetrin. Po njerëzit do vazhdojnë ngjene në mirësi për derisa ata nuk kanë haset për njëri tjetrin. Dhe kjo tregon që hyrja e hasedit në një shoqëri e shkatron shoqërinë. Dhe si thiedh edhe të gjitha të këqijat. Dhe hasedi ka bërë shumë njërës dhe të rëgëm një, një, një sëri njërë që ka ndodhëm në para që është një hasetit transmiton Amr Binauf radhjëllohan hu dhe ka qenë për jetur e njërës që ka marë pjesë në, në luftën e bedrit me profetit sallamu sallamu sallamu ka të rëgëm se profetit sallamu sallamu sallamu dërgëm e bu ubejdem në gjërrahun në Bahrejn që ti silte pasurim që i mershë të takse që i mershë mësë besimtarët Bahrejnit. Edhe erdhe i burbejde edhe sondhe i pasurin nga Bahrejni. Gjua në nësarët që erdhe i burbejde dhe kishtë e silë pasurin. Edhe atër dojnë në nësarët, ishën të varfrë, dojnë në nësarët, në mazën sabarën në Prof. Sëlem, edhe kërë fali Prof. Sëlem dhe u lërgua, edhe dojnë në parati. I dojmë për parë për rizësënëm Për busieshë për rizësënëm Kër i pa, dhe du tha Unë mendojt e se ju të keni të gjua që ka ardhe bubejde Edhe ka sel në vete Pasur nga bahareni, tham pojë dhe burellat Tha Ju përgëzoj tha Që do të japë tha Për ndaj shpesoni atë që ju gëzo njuhë tha Se pasha Allahun Shë, vallaj, kjo shë ja Pasha Allah nuk ku a kanë frike Për bërëfëristet Pa është Allah dhe nuk a kanë frikë me vërëfëris O dhe dhe subhamë nuk, nuk kja ka frikë njëri u vetës ti nga vërëfëria Pa është dyka feta buk Për nga pasuria A shikoni sot se kujëvi ka të ndicu në sot Për hirtë një karrike Për hirtë një posti Njëri u shkon heç mjekërn Për hirtë një dunja e të qelbët Për cilës a i nuk do marë Vetëm se disa ka fshata Dhe paset të vdesi e dëjiki Ai shkon edhe është gati të lëjë shumë gjëra nga feja e tij. Sakrifikon një ditë, dy, tre, katër, sakrifikon këtë, këtë, këtë, këtë, këtë, këtë, këtë, këtë derisa të, të ngjere nga feja e tij vetëm se siç mund të ngjere një personi që ka veshur një rrobë të, të dukshme që simbolon asgjë. Ku i ngjere të njëriu njëri nga feja e tij, një rrobë të dukshme që nuk i mbulon asgjë, por ajo thjesht ka emrin rrobe që ai thjesht quhet vetë musliman pse dunyaja e ka shkaterruar të gjitha. Thot, pa shallahu nuk ka kan frikën vë nga vonga për frië, thot. Por ka un friktë se do t'ju hapë dunyaja atë. Siç u është hapur aty që kanë gjën përpara jush. Dhe do bëni garë me njëri tjetrin, siç e bën ato përpara jush, do të shkatëroj. Pse do shkatëroj? Sepse do bëni garë me njëri tjetrin, do ken hasidi një tjetrin, do bë da hasin një tjetrin, e rruajtën fen e tyre. E rruajtën fen e tyre. Dhe ne sot bëjmë gara kusha kush ka kusht të marr postë më të madhaja, kush ka kusht të marr më shumë posuri, kush ka kusht të ketë më shumë kollare më të gjatë. Do thonë, separova. Ne harruam që profeti sallallahu alaihi wasallam qejë njëri shumë i thjeshtë, nuk mori nga dhunja asgjë. As Abu Bekri, as Omeri, as Uthmani, as Aliu, as njerëz të devotshëm pas tyre, por u mjaftuan me, me kafshatën e gojës në cila e, im jefton të që të tonin dhe të shkonin të kallahu i dhe shtu për qështën e hasedi dhe e zhjën trasmetuar dhe fjal nga djetarët, fjal të vyra shumë të dobishme që bësejtën shahatë të dobishme edhe për ne Thotë muhajë nuk ka ndër cilësit e këshia ndër cilësit të që është me drejtë sa hasedi që të cilësit e kejqë për po është drejtë që është cilësijë më drejtësi. Vetë cilësia është shumë e drejtë. A të zësh e keqë? Po sepse hasedi e vret hasitjeun para se të arrijë tek ai tek te njeriu tjetër që ka haset. Domthon dhe hasitjeu, ky është hasitjeu. Ky tjetër është personi që ka inversi. Dhe Hasemi thot vet përpara hasitjeu vet, me urrëti e madhe që ka thëllon ai domun mendon ditën e madh no, ditën e ç'ti no, bëj ti personi që ta ti bëj keqë, ç'ti bëj, kupton? Dhe vua, në e shumë, ku se ti dhe shmërështë që dhe shërhatë. Tare të dhe dhe në djetarët që së përkala nuk ka një cëtësi më drejtës e hasedi, fillon me personin që e ka edhe e shkatron, edhe e vretë, ka haset e vretë. Vëzhes me vërte. Gjitheshtë do të të të malë e rëdjalanu, gjithë do të personin mund të arrish, mund të arrish ka njësin e ti të kënajshë, të të përveç hasetqiu, thëtë. Sepse has Hasët që dukënajt, vetë momentin kërti, më zekin shëtë mërsi. Pa të të të Allahus mërë që ta lë ka tërguar, thot intusim, të këm hasën e tun të su, të të tështu, të të tështu, këm se jetu je frahu biha. Thot, nëse ju Allah, atas, atas mërziten, me jubi një mirë për Allah, ata mërziten, qitësojnë. Dhe nëse u bili në nje kej që atë a gëzojnë mëta. Të përdo, kjo e cilësie që firë, dhe, e fat keshisht Allah o mos i shtoft Cithi dhe cilë Allah o ka tërgujë për qafirat Intu sëpë kumë hasënë të në tësum O intu sëpë kumë sejë të jë fraho biha O intu sëpë u vëtët tëku Laj a dhurru kumë kejdo dhu më shëjë Dhe ka thënë Allah dhe nëse ju bënit durimit të tërgunit dëvojshë Nuk ju bënë dëm juve Hilet dhe Mashtrimet e tyre Atyre personet dhe cilë ju kanë hased Atyre personet të cilët Gëzohen kujur u binde i keqe Dhe hidhëron kujur u jep allonë Dhe i të mirë Thotë omej rrëdhe lanu Në gjithë dhe mirësi që ka vendosur Allonë të tokë Ka bërë gjithashtu për të edhe një haset qi Për gjithë dhe mirësi që ka vendosur Allonë të tokë Ka bërë për të gjithashtu edhe një haset qi Për të rëguar dhe mëndën që Hasej dhe shumë për hapur të kënjërzit Përse e budardar rrëdhe lanu nga të regon një për një lacheve që e ndimoj një një një që të largohet në hasedi dhe të ruën në hasedi. Kushtë kjoj lache? Kjoj lache e lache i vdekjes. E më të vërtet, subhanallah, Profetës Saref ka dhe më vdekjen, e këthi umin dhikri, hadhimin le dhët, thotë përkujtojnë i sa më shumë shkatërruesën e kanajsive. Përkujtimi i vdekje dhe shkatëronë kanajsit një një një është ne e përfitojmë vdekjen e çdo njeriu vetëm vdekjen tonë nuk e përfitojmë. Domethënë ne jemi gatë të përfitojmë çdo person të vdekur që ka vdekur duke filluar nga para vdekjes fundit të, të familjes tuaj. I përfituan të gjithë. Vetëm vetëntasë përfituan do të thotë nuk nuk ta pret mendoj sikur shumë larg, shumë larg. Është diçka e harruar, harrohet, fa ai është largës sa harrohet. Nikoj që mund të jetë shumë afër. Dhe kjo është ajo që duhet të përfitosh më shumë. Fa tabuddar dallahu ai personi i cili e përqiton shumë vdekjen ë largohet prej tik gëzimit i tij dhe paksohet tek ai hasedi i tij. Nëse po e bëj punë shumë vdekje, nuk ka haset njeri se sa i e dijë promovimi i tij zhdekja. Doa për Allah te bllogari, asa ka mund të hasedi, ka mund situata koi Allah subhanahu teala. Do të thonë kjo tregon që një për ilaçeve të mira, shumë të dobishme është për kujtimin e vdekjes. Për kujtimin e vdekjes vlezë vjen ku njeriu shkon i vizvon varrezët. Bukito na hezitën, siç ulshin sahabët me njëri tjetrin dhe fothin, e janit besim një orë. E janit besim një orë ato bukito na hezitën. Ato gjërat që ne kemi dëgjuar, ata i ripërsërisnin, i fothshin, i ri fothshin, i ri kujtonin për ditë. Sepse për ato kanë shumë nevojë njeriu për çdo gjë tjetër. Ashtu si bukitoim le dinarin e dë dirhemin, edhe dynjan çdo ditë, në çdo orë, dynjaja, dynjaja, dynjaja, dynjaja me të gjithë llojet e saj, filani, bisteko, alani, armiku, miku, tjetër mëra, pasuria, para, makina, gruja, burri, shpia, katandia, ata pukiton në heretin, vdekin, përdej dhe ishin më të rujetu nga hasedin dhe nga gjithës mundet e tjera. Hasen el Basri, Allah me shëroft ka thënë, e të regon gjithashtu një përjën e tyre ilaqeve të dobishme për qështën e hasedit. Thotë Hasen el Basri, o bje e ademit, Përse e ke hasedin tant? Nëse ajo që i është dhënë atij i është dhënë për ta nderuar atë, atëherë apo ke hasedin ti atë që e ka nderuar Allahu? Dhe nëse ajo që i është dhënë atij nuk i është dhënë për ta nderuar atë, apo ke hasedin një personi që do të shkojë në xhenem? Për më dhan, për të siguruar të që Allahu subhanahu teala kur jep një mirësi një personi, dy dy mucsika Oja ka dhënë këtë mësimin më që tan më tanderojë të, të dhe mëancë ta fusin në xhenet. Edhe kë nuk e takonin besimtarit mirë që i kët haset një person, të cili ka dhënë Allah një mirësi, mëancil do të has probleme të xhenet. Këto i takojnë besimtarit. Sepse Allah do të mirësi të kët person dhe do të person që ka këtë mirësi. Si një person kurin që ka mësu Kur'anin dhe i fal namaznat më tose ose zbaton atë, ta kesh haset pse Allah ka dhënë këtë. Normalisht një person që do Allahun do ta drejt të person e ta do kurç bën ai. Nëse pretendon se do Allah më të vërtetoj. Nëse i pason që ka haset këtë lloj mirësie, ai është amiku, armiku jo Allah subhanu te ala, armiku i mirësisë së Allahu dhe i ka deri ti. Përllesh thotë nëse ja ka dhënë Allah të për të ndërguar për çka e haset, dhe nëse ja ka dhënë Allah për ta poshtruar, atëherë ti dëshiroin që Allah i mëdhuruar të ta japë ty diçka të tillë, dëshiron të bëj si punë ti, ty në xhenem? Normalisht nuk ka vlen. Mënda dhe njëriju që ka logik E me nuk të lojtë gjerë edhe e kuptojnë që nuk ja vlejnë që njëriju të kësë hasit Asë kant E përët një person Hasenër Basri i thët A ka mundësi besimtaj që të, të besim këtë, këtë hasit I dhe Hasenër Basri Tha Sa shpet që i harrojë dhe fmitër Jakupit Sa shpet që i harrojë në finër Jakupit Ata dhe finër Jakupit Që besimtaj kështë hasit dhe në duhe Po Në mendjen e ta, u bën me më baba. Sa shpejt që i harro edhe fëmijën e kupit dha. Jo më donon kuata. Portha, si ze pa i tha i tha i dhan yllë si tu shvërën më shumë bukurë se në basëri, ti personi ta kshoj. Portha u bốt po këshilloi që ti ta fshehësit u tha. Fshi dhe zemrën tënde dha, dhe mos e shfaqe sa i nuk të bën dëm dha, përderisa ti nuk e shpreh atë me gojë dhe nuk vepron me dorën tënde ku se vetëm i ka thënë diçka shumë bukur por çështja e hasidëve të pothuaj. Ma khala jasadun min hasad. Po nuk ka nuk ka trup që nuk ka hasetët. Kjo ka dhënë. Do të sigurisëm dhënë që dhe kanë kanë kan, mund mund të bjerë hasedi. Se kjo ngas më shejtani. Por wala kin al karimi yukhfi wal laimi yubdi. Mirë bë dot njeriu i mirë e fsheh, kurse njeriu i keq e sfaq. Unë kus dallimi në vetë të mirë e të keqi, dhe kërës të në një mërë të dhe që me gjëna, dhe që me gjënafë. Ta hështë që ta një finë më farë të kështë haset, me besimtari e fsheh dhe të mëlejë, të është duke, të, të, të lërgojë. Dhe e he heqë e mërë, kërë e fshef, dhe e më poshtë, e heqë e mërë, së panën talë. Kurse i keqi, kurse i keqi, e shfaqë, kërë përse e mërë tonë gjënafin edhe për mësuzjetën shumë, po të rëgën një histori, edhe përse fjallit janë të shumë dhe djetar një hërë për Hasedin, një historit lezeshme që ka të rëgër një për djetar dhe, thot, i ishte një bur, cili, e, i, i në cili ishe bende një mbëjti. Shkonte, i vishte këpucët dhe si edhe mime të i këpëtori, si edhe se fjallit mija dhe i thosht e mbëjti të këshu gjithë monës, sa i vishte këpucët Tërgo bujar me atë që tregoni mirë me ty, sepse ai që tregoni keq do të mjoftojë keqja e, keq e tij. Foshë tërgo bujar me atë që tërgohet, tregoi mirë me ty, sa ai që tregoni keq do e keq e të mjoftojë keqja e tij. E thoshë gjithmonë këtë gjë. Sa i bësi bujar foshë të thëllë çallë këy personi mretët. Edhe e pa një person dhe e pa edhe i hy zilia, i hy haseti që çfarë gratë kanë mritën mretë kësa e kshillon me, sepse është Shëpëtoj e këshëllonë dhe mërëtja gjënë fjallë në mëra pasë të dhe gradë të mërëtja dhe mërëtja dhe i hyri hasedi. Edhe shkoj të mërëtja dhe i tha, a i personinë si të i vishë pusë të ty, ka thëmë për ty që ty dhingoj e ertëkeshe. <laughs> edhe i tha mërëtja, po mire, si me vërëtja dhe të dhe gjëje? I tha, shkoj të sirë, tha. Dhe kur të afodë për nëteje, tha, kur ta në teje, shikojta, e vujdoj, të afodë për nëteje, DS-i thonë nuk nuk, nuk tretohundër vetë, DS-i tha nuk dishonta që të, të marrë erë nga gojë otë, prandaj ta mundu lëgjë. Atëre e, e thirri këtë shërbëtorin e bretit. Hajrësoj për drej. Këy personi, Hasdziu. E thirrni shërbëtorin e bretit për drej, i vuri ushim që kishte shumë para. Kishte shumë para. Hanë, kjo dihet se njëri i thjeshtë, një i pa djallzi. Ton po spalla. Si do më Allah, sikun më Allah padalzi. Edhe Haj ku shkon te mbreti i thot mbreti nglyr pa këtë foto ku të një laf, të plan, afrut, atry, vendos, do të themi lav këtu pran. A foto aty ne vendos dorë këtu të, të sepse kishte hallon që mos i vinte herë hudhave te mbreti. Ku e ku e pa mbreti që kjo bënte gjë që, që i tharë personi, tha që kjo e vërtet kjo tha. Edhe ça bëri një çukë 1 metër. Por fatisht mbreti ku shkonte letra vet, ia ja, dërgon atyre punojnë së vet. Shun e letrë gjithmonë vetëm për dhuratë. Domthonjë që shun merr këtë jep i kaçë dhuratë finale. Këto do të ndonë veç. Nëse kurdon të të shkonte të shkonte të tjerëve. Kurse këtë herë ngaj natë shun në depresion shun e mendon e vet. Po pa, pa i thotë çfarë shkruaj. Shun e letrë, një për punojë zoti merr të vda, vritë në trup, dhe mbushë trupin, trupin thotë me kasht. Kupton dhe masi lutu. Këti personit. Kë mbyll, nga që kishim su gjithmonë që me këtë letrë një dhuratë mbeti. Kuqë ish ku po po <laughs> <laughs> të ishte dorat, shkou në kuzhinë të, të Hasanit Xhiu, i zgjufojëm. I do poshtë këtë me dorat që më ka, më ka printuar mbetë, më ka dhënë këtu. I do në kuzhinë këmbë më ku dorat. A këy me bujarime, njerë i thjeshtë. Mirë, do merr, urdhot merr. Soav. E mëra edhe Hasan Xhiu shkoi atje tek tek e zoncimitet. Kur shkoi ti hapaj, i thotë këtu më do të dorat sot. Fillënazi si do prasrë, nuk ka adh, jo, do audio, ka dhënë vetëm bras. Kur e duaj vetë se të snidas, maqad, do më bëjë kavon di kujt tjetër dha. Pa ime ka dhënë mu. I si thao, "Para e shkopit merret nga sepse sepse nuk e ketër." Tha, "Nuk ka mundësi ta plis merret, unë nuk e pyjë merita për ti, ai më urdhëron më dhe unë ata bëjmë si bëj, s'ka mundësi dha." Po bravo, e hojë çava tani. Kthehet atë shpëtohet me dhe, është një gjë çuditë. Nuk po ti do ç'niku. Nuk i gjet ti të tjetët Ja zot un rrugut sot, domethan doli, doli këy një person përpara, ai personi më tregoi filani. Edhe më pyeti çeke të rrethash, kam një dorat në mretë, i thon, e tha më buall, do të shtitha. Unë përsërisht më tha, shiko do unë tha ke shkujtu letë që do të vrasë ty tha ai. Ai policin tha, sepse ë ky personi tha më tha, ai personi tha më tha për ty sa që ti ke snë për mua që më vjen goja te këqi, tha s'është vërtet, nuk kam thënë gjë çka tiran. I tha mrit po si me me mirë, mirë, tha pse tha, a dita e mbillo gojën. Ngrohet sepse do të mbajnë ushimin që kishin shumë hudhë dhe zëshja e të vinë nga gojë më e keqe se ti tha. Tha, fat vërtet do tha, e ngri zërin vonden e vetë më mirë dhe do rata, edhe i tha atëherë tha që ke vërtet që ajo tha. Bëj mirë të gjitha atij që të bën mirë, sepse të keqit do mjoftë keqë vet. Në vend vërtet subhanallahu, të keqin mjoftë keqë vet. Subhanallahu. E mori hashetin që e meritonte. E mori hashetin që e meritonte, në gjithë modin uor hashetçi do marë në atë që meritojnë të kënë Allahu Subhanu Wa Ta'ala, kërësit të mirët, janë atë që e tërgojnë dhe voçëm dhe durëshëm, në ata do kërtojnë këne si në Allahu Subhanu Wa Ta'ala, lusë Allah në më dhëruar, që në rrua i ma hasedi nga smunë e ndyrë, në e pasër zemë atona, dhe në bëj për njëres në më të mirë, Allah o shpëlejtë në njëre dhjithë dhe për njëmi.